Och välkomna till Chipsliv avsnitt 5. Jag heter Elin. Det här är Anna. Och jag heter Lars. Och idag var det ju tanken då egentligen att vi skulle ha det stora testet av salt och chips. Men på grund av att de två stora giganterna i Sverige, ORV och Estrella, valde att lansera nya varianter av Saukumin Anjon-chipsen. Så har vi valt att göra det stora Saukumin Anjon-testet idag istället. Ja. Eh, och då med betoning på sour cream and onion ska vi säga eller gräddfil och lök som heter på svenska eh, vi har köpt alla påsar vi kan hitta eh, med, med den kombinationen och hur eh, många påsar var det? det är 20 förpackningar som vi har just nu 20 förpackningar, 20 Precis. sour cream and onion eller gräddfil och lök Precis. Eh, vi har valt att inte ha med chips som bara heter gräddfil exempelvis Eller som heter gräddfyll och rödlök. När ska vi testa dem då? De kommer dyka upp vid ett tillfälle när vi testar övriga chips kan man säga. För att saukrimpulvret är ju fruktansvärt populärt i Sverige. Ja, är, är det den vanligaste kryddan på chips i Sverige? Det, det är nog salt. <laughs> mm. ja... Kanske också lök, och, lök. Eh, ja, nej men, och vi är ju medvetna om att när det heter Sycoming Red Onion eller när det heter Gräddfil så är det Sycoming Onion också. Det är ju det. Framförallt om som smakar Gräddfil, det, det är ju lök då också. Men det blir helt ohanterligt om vi skulle ha med alla dem. Hur många påsar hade vi fått då? Jag tror att vi hade lättare fått 30 i alla fall. Ja, det fanns hur mycket som helst. Ja. Det är ju helt sjukt. Först när vi började prata om det så hittade vi två. Och sen när man började prata om mer så fanns det liksom fler och fler. Det finns ekologiska, det finns rödlök, det finns crème eh, och så. Mm. Eh. Men, mm. men eh, det är ni två som har varit ute och handlat. Och jag förstår att eh, i alla fall en av er såg väldigt lycklig ut gick vi på Men det är väldigt roligt att ja. med chips. Ja. Jag ja. ville verkligen eh, ta en liten film av Anna. Mm. Men nästan gjorde också eget. <laughs> Men förstår med jag. Alla jag, jag hade gärna sättet. Mm. Mm. Men värt att notera också även om det då är rödlök på framsidan av många av de här mm. eh, påsarna. Så att det faktiskt är söker och rödlök till och med. De heter sarokumin och mm. mm. Och det är det vi har gått på. Stenhård, sarokumin och eller gräddfil och lök. Svenska folkets favorit. Ja, ja skulle tro att det är det. Det måste vara det. Men jag är omotlig Och som sagt, jag är lite... Min, min inställning till den här smaken är ju inte helt... Eh positiv. Nej. Och det handlar dels om att de oftast då är finräfflade. Mm. Något som jag valt att kalla djävulens räffling för att jag är inte så förtjust i det. Jag tycker att det blir väldigt mycket blöt potatis i munnen av den mm. <laughs> räfflingen. Mm. Eh, sen har jag också kallat saukenpulvret för djävulens pulver. Ja. Eh, och det, det, alltså det här med finräfflade tror jag att jag kanske kommer att hålla fast vid. Ja. Men det här med saukenpulvret, jag tror att det mycket handlar om att det bara blir så här provocerad. Att man i tid och otid ska liksom hälla det på varenda smak. Just det. Så alla chips har någon form av salvekvin. Ja, det, det är någonting provocerande. Sen vet jag inte om jag tycker att det är direkt äckligt- Mm. Det återstår att se. Du hävdar ju till och med att vi är så vana vid att finare chips har sour -smak, så att man känner den smaken bara för att det chips är finare mm, mm. Ja, det, det står jag fast vid. Ja. För det är ju knappt några andra chips som är finare finrafflade förutom sour cream Men spännande idag för vi har något som inte är finrafflade. Vi har ja. ganska mycket som inte är wow. Wow. Ja, Många olika typer av räffling. Och roligt också att OLV har börjat med waffle-räffling. Eller... Mm. Ja! Lattiskatt tror jag det hette. När Lacy gjorde det i USA. Ja. Ja. Och här kallar de det för Waffle. Och sen har ju då eh, också, så jag inte ser fel, det är Estrella som har släta saker. Precis. Vilket, för släta chips tycker jag är de ultimata. Mm. Den ultimata ja. chipsformen. Så att jag är faktiskt peppad på det. Ja, det ska bli alla roligast jämföra. Mm. Estrella mot Estrella. Ja. Men wow. nu, hur börjar vi nu egentligen? För det, vi har fyra skolan nu, för vi börjar faktiskt med Estrella och OLV uh. eh, Och vi börjar då med finräfflade från båda Och sen har vi de släta då från Estrella Och sen har vi vår från OLV mm. oh. Ska vi börja med de släta från Estrella kanske? Så kan vi äta de finräfflade Estrella och OLV efter varandra Då vi är Estrella mm. samlat, mm. OLV samlat Ja, det låter bra Det är Ganska mm. spännande det här mm. uh, Okej, okay. uh, 20 påsar chips, vi börjar nu Ja, eller förpackningar för att vara en 20 eh, Sen har vi också bubblare. Mm. Mm. Vi kör. Vi kör. Det här var ovanligt. Ja, Ja, det är svårt att veta vad man ska säga riktigt. Äl... det smakar ju säkert med någon, men det smakar inte att ja Nej, det gör det inte. Men det smakar ju lite åt hållet vet du. ja men naturchips, tänker jag. Ja, lite så. Mm. Eh, el det eller det de som är upp förr igen, som du hade köpt oss som bara heter Saucrum. Mm. Och var en typ av ekologiska. Just det. Oh. Så helt ovanligt tycker jag. Men smakar det inte att strella Saucrum nu? Det gör Nej. du inte. Men ska Nej. vi börja ta Estrella standard så kan direkt mm. medan vi har smaken och minnet. Jag ser på vad ni tänker säga. Klart bättre. <laughs> Nej. Det ska vara fina från Estrella åtminstone. Jag börjar tro att det är någonting i järnan som påverkar den väldigt starkt för att. Nu bara, mm, det här känner jag igen. det är ju här väl en sträffläng. jag gillar ju sårbekrimen anningen liksom, så räfflade, små räfflade, fin fin <laughs> men mm. mm. ja, jag är lite förvirrad. Inget har varit äckligt. Mm. Men det har smakat ovant och vant. Och det är rätt man är aggressivt mycket lök. Men bättre är det än sarkinpulver kanske? Ja, det är bättre. Men det fastnade också. precis när jag misstänkte så har det fastnat potatis i tänderna. Ja, ja det håller jag med om. Det gjorde du inte annars någon släta. Nej, Nej. det gjorde du mm. inte. Okej, vilken tredje vi tar nu? OLVs vanliga. OLVs fina fläder. Uh. Ja, inte alls. Samma krisp, inte alls lika bra smak. Nej. Men det här har jag misstänkt alltså, i alla mina chipsätande år. Att OLV <laughs> faktiskt är betydligt sämre än Estrella på just Sarkomilanien. Mm. OLV är okej okay på många smaker jämfört med stella, Men, men Sarkomilanien ju... är klart sämre. Mm. Men det här var ju nästan en uh, katastrof i jämförelse. Mm. Ska säga, de här två fina flöden var i små småpåsar också. Mm. Men det märkte väl inte riktigt på Estrella va? Nej, stella hade fin krisp ändå. Mm. Mm. Men ofullkatt ja De Peppa. ser ju väldigt goda ut ja. Våffelformade, Nej, inte våffelformade, Voffelräfflade chips mm. Med ja. liksom hål i Precis, det är som att de är fina flöder Fast i två olika lager Det tar åt... mm. inte riktigt fina flöder heller. Vad det är tror vi? Tror vi, smaka, tror vi att det kommer smaka åt pingelshållet? Tror du att det kommer vara sjukt krispigt? Eller kommer det vara lite mjukt? Jag ja. tänker mig sjukt krispigt Inte västkustchips krispigt men... Det får vi verkligen <laughs> Men <laughs> ett hus bygger chips. <laughs> Väggchips. Men jag, jag tänker ändå att det kommer vara bra och ändå bra substans med potatis. Att det här liksom mm. vill man ha mattiga saker, chips jag. Men vi kanske ska prova innan vi, vi provar. Vi börjar. Ja. form bättre än vanliga, men synd. Alltså, tänk om man hade haft Estrellas sargubinoliumpulver på den här formen mm. av chips. De var väldigt syrliga. Otroligt syrlig. <laughs> men jag, alltså, jag måste bara säga en sak nu. Jag är lite besviken för att mitt chips var inte riktigt vofflat. Nej, men det var nog inte mitt heller. De är inte lika fina som på påsen. Ja. Ah. Ja, ah, jag måste titta den påsen sen alltså. Mm. Uh, väldigt syrligt bra krisp tycker jag. Nej. Jo, men jag tyckte krispbeten var bra. Mm. Okej. Första krispbeten var bra, men sen så märkte jag att det inte var riktigt potatis. Så det var någonting annat. Så lite potatismosade. Det här är det näst bästa för mig hittills. Är det så? Och mm. det inte alls men. Så, vilka ja, av de här fyra, vilka har varit bästa? Är det Estrellas Circle of Mind Standard? Liksom? Jag tror vi kommer att tycka olika här. Jag, jag röstar på dem. Alltså det var lite för dålig smak på den släta för att, ska, för att jag ska fightas på dem Om jag ska vara mm. mm. Jag håller med dig Hade det varit bättre, hade Det varit, den andra strälla smaken på den släta och Så hade att det var bäst Men den var lite för mjuka i smaken ja. Det var lite tråkigt mm. Men man får inte plats som lika mycket smak på släta chips Nej. Det är det som är grejen mm. Det är därför man har fina platt. Det är de där små små mellanrummen mellan mm. Ja okej okay. Ja mm. Okej, men då kanske det ihop då med att mina favoritsmaker är såna som är så kraftiga ändå. Jag är starkt vinager-fan exempelvis. Mm. Katastrof på finräfflat. Ja. Ja. ja jag, jag, men jag tyckte faktiskt att det var ganska äckla. Voffel, chipped, det var konstigt eftersmak tycker jag. Ja, man... smakar lite som att man har pommes fritt där man kan köpa. Jag måste inte. När får Mm, men ja. Lite stjärnor nästan, åt stjärnhållet. Alltså, jag, alltså det är mycket jag måste testa mer. Mm. Ja, vi kör ju ja. det. Mm. Mm. Runda två av vårt sugarminanin så kör vi butikssmaker eller butikslikernas egna märken. Bra. Vi har Coop, IKA och Garant. Garant som du alltså hör till AxeFood och hittas på Willis framförallt. Ah, hem... Ja, hemköp har de med... jo. jo, jättemycket. Okej. Okay. Mm. Vi bara att börja. Mm. Ah, ja. Vilket börjar vi med nu? Ska vi ta Ika? Vi tar Ika. Vi yes. oh. är goda när ni Ja, det var förvånat för bra. Ika brukar vara lite besviken annars, men det här mm. kändes ju mycket bättre balans mellan Lök och Javelens puller. Bra konsistens. Mm. Jag var på väg att säga precis när du hade sagt Ica så var jag på väg att säga, ja det är nog, blir nog bra. För att jag bara vet inte, gud jag litar på Ika varför gör jag det? Ja. <laughs> ja men tidigare test har ju inte visat Ika från så starka sidor. Alltså Icas chips är goda att äta, så här, när man bara har en påse av Icas chips. Menar, har du Icas smak jämfört med en annan smak så är det sällan i Mm. eller ska vi, ja. hittills ska, ska, vi vi, ska vi se hur det tas ihop med Garant jag måste bara säga en sak då, hur mycket chips har ni tänderna nu? så mycket <laughs> potatis kvar ja. ja men titta här, Garant ser ut, även om Garant är också fina finäfflade så ser de ut att vara lite större räfflor än vi har på Coop mm. mm. sant mm. ja, vi kör Garant då mm. Mm. Bra krisp men betydligt sämre smak. Ja. Alltså den brända löken. Ja, det var bränd. Och det här var alltså, det fick gå i två butiker. Mm. Det och det var näst sista påsen. Det var sista, sista påsen. påsen. Precis, de var slut på en butik. Där fanns det bara massa kvar, av exempelvis salt och den Så mm. saukrimen och, vad heter den? Heter den saukrimen och Heter den det. Mm. Ja. Men en bränd angen. Mm. Mm. Ja, det smakar faktiskt, det lite som en sån här rostad lök. Ja. Um... Vi ger oss Ja Men nej mm. Det här smakar lite som den här skaldjurchipsen Vi har fått från Liksland mm. Jag tänkte att det smakar lite som Om man skulle äta en hel närväg Torkade döda flugor kanske Alltså... så här tänker jag med att det <laughs> men vänta, vänta, vi sa att det här var Coop men det här är inte Coop, det här är Coop extra nej, det här är Coop, det här, extra, Coop. extra kommer tjäna det det här är Coops blåa oh, påsen. Fan, ja. Ja, här var ju... ja, alltså, efter grillchipsen så var ju det här en det gäller så det här ja, var idag. klart tjänst men vi ska kunna är... säga att det fanns två påsar kvar påsen såg helt misshandlad ut och de går ut 21 februari mm, vi kan ju ja. försöka skylla på det i alla fall Ja, men sen... så. Alltså, man kan inte ursäkta sån här smak. Vad sa du att du smakade som, Helen? Som <laughs> att man ska ta ner näve med torkade döda flugor. Mm, jag tror det är... in i munnen. Vi behöver inte säga så mycket mer än så. Jaha, äm, del tre av sour testet Butikskedjornas billigaste märken. Vi har äh, Krusty Crock från Lidl. Vänta, vad kostar det då? Åtta kronor. <laughs> wow. Uh, och sen så har vi Eldorado från Axfood, uh, och det är Hemköp Willis. Och sen är det Extra från Coop, så um, billigt som fan. Yes, och Extra kan vi ju säga, det var en grön på sig vilket lite går emot den här, alltså annars vanligare kommunen. Färgen som brukar vara blå. Ja. Ja, men vi konstaterar att även Pringles och Leys hade grönt. Det mm. kanske är så att grönt är den internationella färgen för Särkommunionen. Medan Särkommunionen i Sverige har blå för som det stod i någon artikel vi läste nyligen, att när den kom till Sverige så ville man ha lite amerikaniserad. Och då var det blå påse som gällde. Mm. Därför är Om det nu inte bara är så att, att extra har bytt färg från blå till grön. De måste också skilja sig från kop. Ja. Äh, ja, Precis. Mm. Jag tycker att vi testar Crusty Krok från Lida först. Yes. Yeah. Väldigt krispigt, ingen smak. Mm. Ja. Vart är jä... smaken? Ja. Jättebra sammanfattning. Mm, bra sammanfattning, men fortfarande inte lika äckliga som Coop. Nej, verkligen inte. Långt ifrån. Mm. Ska vi ta extra nu medan vi kommer ihåg om det var ju vad fan. Vad gör de med chipsen? Vad håller de på med? De här var ju mer sura än syrliga. Mm, ja. Men ändå aningen är en än koop. Alltså båda är ju jättedåliga men det är som att det känns här grinigt. Potatisen känns grinig. Mm. Värt att det är att vi har ju faktiskt en tredje från som kommer lite senare. Spännande att se hur de står sig. Ja, verkligen. Då har man inte jävlens ruffling dock. Mm. Ja, vi tar Eldorado så är vi klara med det. Mm. Wow, smörsmaken. Ja. Alltså jag tyckte det här var ganska gott. Efter extra äh, så kändes det här bra. Efter rock och extra så var det här himmelriket på jorden. Men... Jag var inte bred på den här smörsmaken som spred sig upp i gommen som en sjukdom. Mm. <laughs> ska säga. Men lite då och då så är smörsma smörsmaken ganska trevligt. Mm. Mm. Okej, okay, billighetsmärkena. Rock not so good. Eh, extra förfärligt. Gillar mm. mm. um, man smör så tror jag att den har kostat en 10 kanske på sig. Med lån, och, mm. ja. och då så. får man 300 gram. Äldre. Har det 300 gram mer? Nej, det. Jag tror det är 300 ja, gram. Wow. Eller då var ändå nästan okej. Okay. Man kan nog laga mat på den. Det kan man få mm. Ja, då har vi del 4 i testet. Och, och då kör vi giganterna. Alltså istället och OLVs här, lite finare chips. Mm. De här som man har tagit fram för att man ska kunna köpa hem... Och bjuda på på en mynta som inte ska ligga pinsamma och liksom slänga upp på bandet så man liksom tänker att man inte går hem och svullar fast man kanske går hem och svullar ändå det är klart man gör och det är då eh, väskuschips från Estrella och sen har vi naturchips från eh, OLV mm. eh, grytfriterade väskuschips eh, och naturchipsen med skalet kvar mm. kan man säga. Just det. ska vi börja med OLV eftersom de antagligen kommer lite mjukare Alltså, ja, västkipsen ser så extremt hårda ut. Ja, men alltså, alltså, det är ju som att äta sten ofta. <laughs> det är ju det. Byggnadsmaterial. Ja, är det. Just... Ja, det, är det. Ja. Men vi, först. Nej. Jag beklagar. O&M mm. alltså, oh, kan inte särskrimineringen. De kan helt enkelt inte hantera det. Men tror ni inte att man också tänker att folk kommer att köpa de här ändå? För att de ser lite lexiger ut. Och okay. då bara, vi sparar in lite pengar och har inte på så mycket smak. Mindre smak. Kanske. Och, och så är det någonting, alltså den här pappgrejen som Är Jag tyckte ändå att kipotatissmakar, om vi jämför du med... du det? Ja, det smakar ju ja, inte potatis smakar inte flugor till exempel. Nej, det gjorde det inte. Eller som man tänker att smakar <laughs> Ja, ja jo. <laughs> Fan, nu avslöjar du oss. Kan vi inte ta väskoschipsen, jag är så himla sugen. Ja, vi gör det. Var man helt annan färg. Även om jag är rädd för hela tänderskull. Det ser jätte, jätte krispigt ut. Mm. Friterades säkert tio gånger. Fan? Ja, så alltså man ska inte behöva skriva chips som knapriga. är knapriga chips. Det är så himla roligt. Hur man tänkt? På västkusten är man lite hårdare. Eller? Nej, jag vet inte. Väderbitarna. Värdebitar. Man måste ha chips, chips som står emot vädret. Men grytbyterare, du ska känna som om man tuggar på en grit Nej, men man kanske kan... Nej, men det är ju associationen. Ja. Tugga lite på en chittel. Men det ska väl också vara lite så här... lite högre luftfuktighet i västkusten. Tänk om man har en sommarpark i utomhus och ställer man ut varje kittel. <skratt> det är genialt! Ja, ni såg det! Ni såg det! Det är en högre luftfuktigheten på västkusten när Åh <skratt> oh, gud Det är en fin tanke men man har tagit den för långt Men alltså det fint Jag har ju att det som varit goda som jag köpt flera gånger om Vilka då? Jag kommer inte ihåg Det är just det Var det sommar och väldigt högre luftfugt <skratt> Hade någon kanske sådär stickat lite litet hål på påsen. Så det har kommit in fukt som har myknat till sig lite grann. Hade de stått, stått ute i ett lätt sommar in. <laughs> mm, ja. ja, men vilka var godast av de här då? Det var ju ändå västkustchips. Ja, det var ändå. Ja, Västkust <laughs> jag hövertrumfar ju helt klart OLVs. Ja, men det är ju för att det är det är obehagligt att tugga på någonting som inte smakar så mycket. Ja, så och, är det ju. Och att... Nu, tycker jag, nu har vi ju provat alla smaker från Estrella och Orbe och jag tycker vi kan säga med säkerhet att Estrella gör särkummaningen väldigt mycket bättre än OLB. Ja. Lite litet. tydligt. Så är det. Går vi vidare? Ja. Yep. Vi fortsätter med de lite, lite finare chipsen. Vi har landchips och vi har bjäre. Kan man säga mm. lite mer socialt acceptabla chipsen? Ja, de är lite mer socialt acceptabla typ, mm. Bjäre är ju en gammal favorit Inte <laughs> Men den här påsen var inte alls så Fettig, liksom. alltså utanpå Som vi är vana vid från Bjerre mm. Och de ser ganska fina ut mm. Det är de faktiskt ja. Väldigt fina med skalet på Väldigt välbevarade Som små konstverk Ganska köpt skal också mm. Mattias Dahlgren kan servera dem mm. Tjockt är den ju inte ekologiska. Nej, Ändå lite läskigt med skal. Mycket gift. Mm. Mm. Ja, och värt att poängtera för svenska landchips är att det här är alltså gräddfil och lök. Den gula påsen, inte den vanliga blå påsen som med gräddfil. Den Bara som är lättare gräddfil. att hitta. Gräddfil och lök är lite svårare. Och en mina förutfattade meningen också lite äckligare. Mm. Det som är spännande är också att de här, den gula påsen, gräddfil och lök, också är vegansk. Att jämföra med den som bara är gräddfilor och blåpastan som inte är vegansk. Nej, så det är ju faktiskt ett plus canter, tycker jag. Mm. Inte för att jag är vegan, utan för att det är bra att det finns. Nu mm. ska vi börja smaka. Ja. Vilka tar vi? Då tar vi Svenska landchips. Svenska landchips tar vi. Också väldigt knapriga mm -hmm. Och mm. inte goda. Men jag tycker inte om de här. Jag vet från... Nej. Det här är den smak från svenska chips som jag normalt inte äter. Det smakade faktiskt ingenting. Men ändå mer okej. Okay. Men det smakar inte sour cream. Nej, det inte. Det smakar inte lök heller. Men det var ändå okej okay potatis. Jag är de smakar. Smör? Nej. Nej. Olja. Jag tänkte nästan på någon typ av mandelkakor. <här> Visst gjorde dem Någonting med mandel. Det är någonting med mandel. Lite mandelolja. Ja. Mm. Konstigt Ja det är möjligt. märkligt Måste nästan ändå jämföra de här med de som bara är gräddfyll Ja absolut, det har jag gjort mm. Och jag ger den här påsen till min man och säger att jag är gräddfyll själv Okej okay. mm. <laughs> Funkar <jättebra>. Sympatiskt <laughs> Nej men han tycker det är gott Han tycker det är gott ja. mm. Han är inte lika perfekt Bra, ja, win-win Precis nice. Okej, okay, men då går vi på Bjerre. Mm. Ömmal, klassiker Smöret är tillbaka. Ja. ja, jättemycket smörsmak. Det var så mycket smak så att det brände på tungan. <laughs> och, ja. Jag är inte övertygad. Det här med att begärde skulle vara Sveriges bästa chips. Men det och, är de inte. Alltså jag dem. Ja, men har de inte typ testfakta eller något som har verifierat det på något sätt? Men det måste ju vara att det kanske bara var begär. Ja, men testfakta, då är det säkert som en så här, vissa typ har rundringar som blir okej okay om man ringer fila personer. ja. Och så får man jämföra Bjerre med kopp, liksom. Ja, ja. okej. Okay. Det är godare än kopp. Mm. Så, landskipsgula gula sig ganska lite smak. Mm. Och Bjerres... Vad heter den? Sour cream? Ja, ja det hette också Den hette samma sak. Mm. Den ähm, smakar väldigt mycket smör. Mm. Ja, hittills har de här lite ja, mer socialt accepterade sorterna, precis så tycker jag ändå att västkutschipsen knaprigheten till trots är godast. Ja, de är godast, för det känns lite så larvigt för att de är så påordna tycker Ja, men jag håller med. Men vi har ju två chips till i samma kategori. Yes! Jaha, sjätte delen av vårt mega-test med Sam onion. Vi har Coop mot Coop. Det är tredje och fjärde coop ikväll Änglamarks, sour cream onion och Coop ähm, Vad heter de? Extra tjocka? Nej, äh, grövre Grävfild grövre. Grövre. och lök Vi mm. ähm, dåliga erfarenheter av Änglamark tidigare, jag tänker vi testar dem först Ja, ja vi kan det var så från att vi gjorde ett lättsaltat Vi gjorde ett test av lättsaltade chips och änglamark såna vi har köpt för att de är ekologiska och det känns bra och det Helt vedervärdigt, ja. som är ja. det är någonting annat då. Med syn men vi ja, vi kör. Mm. Ja, men värt att påpeka om grövre chipsen först. Det är mm. alltså grövre som i att de är grytfriterade eller något åt det här hållet. Mm. Eh, inte grobreflärare. Nej. Nej. Just det. Just det. Men vi börjar med ingamak. Vi börjar med Ingen smak men då gör de ju ändå väldigt mycket godare än de tidigare kopsmakarna. Ja det, fast den det är lite det som hände sist också att man tar en tugga så exploderar när oljan och liksom lägger sig som ett lager ja. i hela gommen. Det händer ju nu också. Sånt. De, de är väl också jag ska inte säga hysteriskt hårda men de var ju väldigt knastriga. Mm, mm. Och väldigt lite smakliga. Mm. Och de grövre annonseras som knapriga dessutom. Mm. Oh, som Spenade, det är första gången jag såg dem faktiskt. Jag såg dem tidigare i veckan och köpte en påse lite tidigare för tänkte att de här kommer att försvinna. Det var rätt för de var slut idag. Nyhetens behag. Vi testar. Anna ser väldigt tveksam ut men jag är beredd att säga att det här är Coops bästa smak. Jag tänkte också att det här var ganska gott. Inte att säga det fortfarande skulle jag väl hävda. Nej. Det var inte särskilt mycket smak här. Det var det ju visst sauerkens smak, skulle jag säga. Mm. Men inte så mycket lök, kanske. Nej. Och sen är det svårt Det är ju två olika konsistenser på... Om man tänker så här... Estrellas finräfflade sauerkmenanion... Det blir ju en helt annan upplevelse i munnen. Mm. Och det här är ju liksom... Lite hårdare... Um, det blir någonting annat. med jag... Ja, best, av Coops fyra smaker... så så tycker jag att det här var det bästa. Ja, det kan jag hålla med om. Men skulle ni välja någon av de här två överreställas väskuschips? Ja, nästan. På riktigt. Jag skulle ja. nästan ta den här på grund mm. av att väskuschipsen är så fruktansvärt hård. Mm. Smakmässigt. Mm. Jag kan göra en liten jämförelse med någon sen. Ja, det Men är spontant, så ja, så skulle jag hellre ta de här. Wow. Ja. ja, då har vi näst sista delen av ja, sökumen Testet. Testgodegul. Eh, ja, eh, nu är vi inne på det vi har valt att kalla för eh, utländska chips. Så, vi har dels LACE, finläffrade suiker med och sen har vi några som heter. Vad eh, står det? Trafo. Precis. Bio-organic -orga patat och chips, suiker med så Alltså ekologiska chips som Anna har fått julklapp av sin man. <laughs> Ska jag också lägga in på juldag. På jul Och inte okay, i in juldagen. Vill du poängtera också? Yeah. Ja, men ändå och prislappen kvar. Sa <laughs> en Merry Christmas. Nej, det var bara en fin oväntad present den mm. så där efter. Yes, men vi ska vi börja med fili. vi börjar med Lace fina frö. Det låter bra. Inte <laughs> så vad de var pigga ja, jag tänkte så, först tänkte jag säga gott men sen jag mig. Ja jag också. mycket lök, väldigt mycket lök det är det närmaste estella fina för att vi har kommit ikväll tycker jag ja, det här är mer grillchips nej, nej, nej <laughs> Jo. Nej nej så smakar det estella fina för det också nej, nej. nej. nej. Verkligen inte. det håller jag inte med då men eh, de, ja. är, de är hårda på ett sätt som eh, ja Jaha. nej, ja. det var <laughs> inte så mycket att ha. Jag brukar gilla som... Men om. Ni kan inte, inte ställa så god Jag tycker att det här inte har gått när det var så pass likt. Det är inte... inte likt. Mm. Nej, alltså, ni har en, nu har ni en idé om ställa som fantastiskt gott som inte ni vill släppa. Okej, okay, vi gör så här. Mm. Mm. När vi är klara med alla våra viktiga test, då mm. jämför vi Leis, med estrella och. Jag Ica. vill gå lite ja. längre och säga att vi har ett blind test då, för annars skulle inte inte riktigt på det här. Visst. Okej. Okay. Ja. Vi, vi kör med båda. Eh, ni får inte vara i samma rum. <laughs> Men nu blir det bioorganic. Det Nu blir det bio-organic. Poröst. Vad otroligt poröst. Jättetunna. Mm. Som man lägga det jag, jag senast jag upplevde den här känslan var på eh, högmässa i kyrkan. Ja, var... När jag fick nattvarden. Det liksom smälte bort. Mm -hmm. mm. Man kan säga att det är oblat var en annan kop. Lite bättre smak än kop. Ja. Alltså, in, in, inte, <laughs> mm. ja, inte mycket bättre, men aningen. Jag var beredd att säga ja, bara för att jag bara var på är så fin. <laughs> Ja, det är en bild det en också med det här. lite blast till liksom. Ja, ja, det är ju faktiskt det. Mm. Men men uppblåst den är att den är lite gammal. Mm, och den ser lite ut som en annan fast men. Det taljer. Ja, det för sig, men eh men alltså det om om, om de smakar smager tagga flugor så kanske man kan tänka det, här, mikor. Oh, det, det lite på och köra i min kur. Om du vill ta ett par Liksom det är lite lättare i munnen man blir ju lite gladare Spelter. om du flyger in en mygga i munnen än en fluga ja, ja. <skratt> vad? Ja, om man inte har att cykla okej okay. mm. nej men <skratt> ska vi säga något mer om det här? nej jag tycker vi är klara med det här <skratt> det har blivit dags för sista delen av vårt men Onion test vi är vid Pringles vi har Pringles vanliga sourcriminanien och även Pringles extra kick-in uh, Extra kick-in kommer med lite chili. Men de heter bara sourcriminanien så därför kör vi på dem. Uh, Nej, och jag, jag är sjukt på det Ja, uh, det här ja. är faktiskt den Pringles smak som jag gillar. Ja, och jag har ju haft en så konstig fix vid den här typen av... Jag har liksom sagt att det är en annan sak som jag gillar. den här typen av sak som jag har liksom haft en så här lite pinsam fix vid. Jag tror att det här kan bli bra. Mm. Ska vi börja med vanja Ja, måste jag göra det. Var inte det var äntligen gott som du Jag hade väntat mig mer. Mm. Vad var det med smaken? <coughs> kan det vara att det är en liten burk. Vad händer med känslan av once you pop, you can stop? Mm. För den finns normalt med just sarkominanien, inte så mycket med de andra, men ja. sarkominanien framförallt. Antingen så är det då för att vi äter så mycket annan sarkominanien. Mm. En typ av överväldigande löpsmak. Eller så är det faktiskt för att det är en liten burk. Jag tänker att det kan vara samma sak som en liten båse. Men jag tänker att burk borde vara mer resistent mot den typen av förpackningsproblem. Alltså ja, sant. Men det är inte dåligt. Nej. det var bara lite musik det var liksom. inte ett episkt äventyr för mig Nej. Det, var, det var inte de här glada människorna som kastade rör mellan sig det var inte så det också det alltså, men man... det är <laughs> just men det är väl också det här att om man, äter, om man har en påse chips eller ett rör chips mm. så smakar det ju gott mm. det är först när man börjar jämföra så man märker ja. att det är skillnad mm. får jag lägga in en till faktor mm. innan vi åt de här så drack vi jungelisunder kan med man, Det är läsk med banansmak. Mm. Kan det ha påverkat? Nej. Nej. Nej, det okay. nej. <laughs> vi, vi nej. Vi säger nej. Ja, men men ska vi inte testa det. nästa? Ja, vi testar nästa. Oh, mycket bättre så himla gott det här var gott så jävla gott det här var bra jag skulle kunna vara den godaste i hela sartumnen testat trots att det är Pringles ja, men nästan att de är diskusserade men ja, de, är, mm. men de är... vet ju sartumnen absolut, det är rätt men mm. det är ju chillin som gör det och jag är också nöjande du säger det ja, Sartumnen-agen, in på den ultimatasmaken in efter det. Mm. <laughs> ah. jag visste det du, du visste det. Och du bränner på läpparna. Vad härligt. Mm. <laughs> men jag hade ju ändå tänkt så här och nu kommer Pringles nu och festen igång. Jag vet inte riktigt om jag är där än, men... <laughs> <laughs> Nej, men några till har det här, så... Ja. ja, det är faktiskt sant. I tummen i det här röret ikväll. Ja, <laughs> ha, då kommer vi fram till bubblarna i dagens test från Chipsliv. Och eh, ja, kort och gott OLV och Strällas eh, övriga nyheter... Vi har fyra smaker. Um, stort. Uh, jag vet inte vad jag ska. Jag har så här gått och laddat in för Waffle Cut Cheddar's i från OLV. Um, vi har också Estrellas hjärtan, grill och vitlök. Sen har vi Estrellas riktigt grova chips med bergsalt från Himalaya. <laughs> <laughs> det är okej. Okay. Det är så få. Och sen har vi Big Cut från OLV som är Sweet and Smoky Barbecue. Var där stora äten är? maxad räffla maxad smak. Så alltså det här blir ju helt fantastiskt. Vi kör! Så ja, tappar på alla de här. Ja. Säga. Skitbra bubblare. Mm. Ja. Eller och nya smaker. Även, även alltså, Estrellas hjärtana med grill och vitlök smak när vi kom fram till att grill och vitlök var den bästa. Estrellas grill och vitlök var allra godast på grillfronten. Mm. mm. mm sant. Ja. Plus att Estrellas grillringar var extremt goda. Det också på det. Mm. Så det här skulle kunna bli... Några av de mest etiska snacks än någonsin. Men Anna, är det så att du inte vill börja med dem? Nej, det är inte chips. Nej. Nej. Då kör vi avra chips kör vi, Eller kör vi dem med bara salt, kanske? Mm. Bara salt. Ja, faktiskt. Mm. Bergssalt. Ah, förlåt. Från Himalaya. Mm. Precis. Mm. Det är väldigt viktigt. Woohoo. Pommes. Mm. Jag tänkte sen nej, men här eller så nej till smaken som sådan. Chipsen, men det var vände okej okay, liksom. Det var okej, okay, men det var egentligen gott som nikten chips liksom. Pommes pins. om en tänker de här med lite så här typ um, eller um, burkbönas. Vad <laughs> va? menar du att det hade varit gott då? Ja, alltså jag tänker så här McDonald's benas. sås med, men då burkbönas. Det är främst referens för mig. Tyvärr. Alltså, bearnasås som man köper färdiggjord på buk. Mm. Man går och hittar i kyldisken någonstans. Erik eller, Ja, okej. Okay, nu hänger jag mm, med Jag tänkte att mm. en stor glasburk. Det köper man och dippa chips i. <laughs> Nej. Mm. Eh, Men man kanske bor där. köper man också eller man köper McDonalds bearnasås för att dippa på mig. Mm. Och det här... Ja, jag tror att det skulle funka faktiskt. Ja, okej. Kanske då en sån här... Det där som man har försökt ett tag sälja chips som tillbehör till mat, att de faktiskt skulle kunna funka som tillbehör till mat mm. istället för på en eller Hasselbackspotatis. Ja, faktiskt. Ja, fast faktiskt. det är inte lika gott som Hasselbackspotatis. Nej, Nej, men så himla mycket lättare att öppna en påse. Ja, mm, det är sant. Okej, okay. mm, så fast varianten av Hasselbackspotatis. Mm. Okej, okay, men nu kör vi Wafflecut. Nej, men kan vi inte ta Bigcut för det ser ju mer ut som grova men jag tror inte att den ska smaka så Ja, okej vi tar, vi tar byggat Sweden Smoky BBQ. Från OLV. Mm. -hmm. Jag trodde att ni skulle älska det här. Nej. Jag säger bättre än väntat. Men det kanske är just därför. Alltså det är helt okej men inte lika gott som andra barbecue kjus att äta tycker jag. Jag håller med. Och sen så tyckte jag att det var lite... Jag tyckte att de är lite obehagligt lös i formen. Ja, det var, ja, men det är ju gemensamt för alla Big Cat Chips, mm. tror jag. Ja. Ja, nej, men det var, inte, det var inte det här fantastiskt episka som jag hade. Nej, alltså, och så är ju skillnaden... Alltså, alltså, de här... Jag tycker att orvis med Big Cat, rent allmänt känns lite mer åt pingelsollet. Det är inte riktigt potatis. Medan man... Estrella faktiskt är potatis. Och så visar man till och med på sig att man mejslar ut de här... Mm. <laughs> jag vet Ett inte brus. hur känt det är mm. men det var åtminstone så den visade upp det jag måste Nej. i alla fall flika in att, att Prinders Texas barbecue är ju väldigt gott mm. och det är ju inte riktigt potatis Nej. men det här var inte alls så gott som det. det var som att det här var lite för sött tyckte jag mm. och jag tror att det var just det som gjorde att jag faktiskt kunde acceptera den här rakigheten okay. mm. jag gillar när den är lite rökig lite mindre mm. men det tror jag alldeles skulle säga det men... säkert väldigt rökigt uh, nästa när det mm. kommer till wafflecats är, det nu vi får. Det är nu för. Nu det. Och jag har fått cider i bottle för Noel V. Jag Ja, ja. Mm. ny ja, kunde ha varit, haft lite mer sting. Ja. Ja. ja alltså första gången vi provar den här typen av chips, då var det ju var lace hathern black pepper något det hållet. Mm. Och det funkar ju väldigt mycket bättre. Mm. Så tar smak. de ut varandra lite grann de här cheddar och chipotle. Ja, för lite chipotle. Det var ju för, för lite chipotle. Chipot, chipot. mm. Det också det man, mer, mer mm. smak. Mm. När man har så här alltså, den här formen på chips så kan man draka på mer smak. Mm. Mm. Det är ju som gjort för att Smaken ska fastna. Mm. Och nu gör Lars också en liten, en liten rörelse. Med, som, med handen. Som en liten sil som man håller upp. eller Nej, jag har ingen aning om vad jag gör. Men det lite tråkigt. Lite tråkigt, men ändå så okej. Man skulle inte vara jättebesviken om man råkar klippa den här plåsen. men man blir ändå så inte jättebesviken om det försvinner ur inte ganska snart heller. Nej, sant? Det dyker ju alltid upp något nytt. Okay. Ja, precis. Och det är ju mm. melodifestival kommer Det är ju då de här kommer. Mm. En okay. av de bästa tiderna på året. Mm. Mm. Ja, det är nu och sen får man vänta till sommaren när det blir fotboll, för då kommer jag också nya sorter. Ja. Mm. Ja. Yes, men då kör vi hjärtarna. Hjärtan. Och de också är också lite puffiga. Mm. Jag tyckte det var jättegott och nejgrimarserade. Ja, men jag försöker bara förstå vad det är för något. Nej, så jag tycker det är Bra drag med vitlöken där. Det är lite mer vitlöken än det är grill tycker jag. Ja det är Och det gillar jag. Jag har inga problem med smaken men jag tyckte inte att det funkade ihop med den här porösa. Mm. Men jag tror att de är för stora. Ja. ja. Hade de varit någon centimeter mindre då mm. hade de varit bättre. Estrella, vad har ni här nu? För det var, det var på slutet när det blev mer den här potatogäggen som det blev godare. Mm. Innan så var det bara torrt vitlökspulver i munnen som mm. är Nej, usch. Besviken. Lite för stora jätten från strälla. Mm. Ja. Mm. Men jag skulle alla var lite av men det var liksom, det var okej. Okay. Ja. Man blir lite besviken om de kommer och bjuder på sina påsar men man köper dem in. kanske inte själv en gång till. Nej. Mm. inte. Ja, eh, nu ska vi sammanfatta det här stora saukrimen onion-testet. Börja med att nämna bubblorna lite kort. Eh, som vi då kan säga att här, inga var ju direkt äckliga. Även om hela salt chipsen de här riktigt grova från Estrella, var lite menlösa. Så var man, de var okej. Okay, mm. eh, några av oss tittade att hjärtan med var väldigt goda. Eh, men ännu goda, eller nej, som, som goda så var de med dipp. De var okej, som är, men mm. tillsammans med Estrella sour cream och onion dipp. så var de jättegoda. Jag tycker det var den bästa kombinationen tillsammans med ja. sour cream och onion dippen. Vilket är lite roligt just för att former sällan är kräftigt god att dippa. Mm. Ja, jag tyckte inte det var jättegott nu heller. Det var okej, men inte. Låt. Men du tyckte att andra former var roliga att dippa? Ja, och jag tyckte att kanske var, var väldigt goda att dippa. Mm. Faktiskt. Båda sorter, men framförallt de här ganska menlösa Wafflecutten var bra att dippa. Mm. Ehm, av, ska vi, vill ni säga mer om bubblorna? Eller ska vi... Nej, Nej. De, de fick ju inte också känna sig speciellt bubbliga nej Förlåt. Alltså, men jag bara, det var ingen feststämning när de kom fram och vi hade smakat. Nej. Jag saknade den. Det är ja. ju ändå. Det var en liten syrlig kommentar. Att det hela Men så kommer jag chipsen kan jag också lägga in att vi faktiskt gjorde en blind-test som jag efterfrågade tidigare. Eh, mellan eh, Estrellas eh, findeflade. Och ska säga, Lace var det och avslutningsvis också yka. Och då att jag gjorde faktiskt inte en segrans i slutet av det här testet. Eftersom exempelvis en i sällskapet gissade att Lace var Estrella. Och så Estrella var då de personer som man trodde faktiskt var godast och Lace var, fick man en grimage till tidigare. Men nu var det som att vid blindtestet så smakade Lace nästan godast. Men båda som gjorde det här blindtestet vill ändå hävda att ika var allra godast. Vill ni utveckla det här så får ni gärna göra det. Alltså jag misstog ju lace för Icas just för att de var krispigast. Och jag ville minnas att Ika's var krispigast. Men det var faktiskt de sista chipsnibliintesen som var allra godast. Därför jag gissade på Estrella som sista. Men nej, Ika, klarvinnare klar vinnare för mig. Eller klar och klar. Ika var vinnaren. Men jag skulle äta lejs eller Estrella utan att veka också. Ja, jag vet inte. <laughs> Två av de sorter jag tyckte bäst om kom högst för mig. Ja. Mm. <laughs> ja, ja. Ah, är, ah. Det, det behöver inte. Är det inte nej. Nej. Eh, om jag måste välja vilka tyckte var godast eh, så tycker jag lite förvånande att det var coops. Eh, lite grövre De här nya då, eh, socialt acceptabla här. Nej, ja, hur såg den påsen ut? Den är rosa. Enda mm. rosa påsen. Ända ut. rosa påsen. Men de tyckte jag faktiskt var godast. Vilket är lite konstigt då. För att de andra tre från Coop. Alltså extra Coop och Järnglmark menar jag De borde ju nästan ha en varningstext på sig. Vd-värdiga. vd Coop och extra framförallt. Ja. Mm. Totalt vd-värdiga. OLV oh, well, är inte heller bra ifrån sig. Nej. Nej. men det var lite väntat skulle jag säga. Så. Ja, Ja. Jag hade ingen förväntning alls. Nej, inte heller. En, en grej vi jag ska säga är ju att det här med att finräfflade sätter sig i tänderna fick ändå lite mer håll från ja. att det hade varit bra med tandpetare när man äter så mycket finräfflade chips. Mm. Men är inte det allmänt känt? Jag tror inte Inte? Nej. Nej. Eller, ja, ja kanske. Jag tror att det är någonting det känns bekant när det händer. Men att man liksom glömmer bort när man ska bjuda. Det låter rimligt. Annars mm. skulle man ju köpa dem igen. Nej. Men ja, men det om eh, sour kan man säga. Eh, nästa program kommer handla om övrig sour cream, Alltså alla chips med djävulens pulver som inte fick plats i kvällens avsnitt. Jävulens pulver, egentligen. Ja, mm. sour cream-pulveret. Ja. Som ja. är faktiskt där ganska gott. Och en av svenskarnas bästa favoriter. Ja, ah, okay. verkligen. Mm. Det är därför det mm. finns på allt. Mm. Ja, jag, tror på, jag tror att smaklökarna blev järntvättare. Mm. Det är vad jag tror mm. det här. Ja. Men vi ska i alla fall ta oss igenom det. Så mm. vi kan gå in på godare ljusen. än exempelvis vinäger. <skratt> <skratt> uh, ja. Så nästa avsnitt handlar om de det. Och efter det har vi alltså då tagit till oss igenom ungefär 40 chips med djävulens pulver på kan man säga. Mm. Mm. Um, Sour cream en annan menar du? Sour menar jag. Yeah. <laughs> <Sour cream. Gräddfil. laughs> Ska vi tacka för oss du säger hej då? Mm. Ja. ja. Gör det. Tack. Tack! Tack för att du lyssnade på Chipsliv. <laughs> ja.